В тон їй відповіла Клавдія Огром'як. Після цього конфлікту бажання Еми Павлівни тільки окреслилися. Вона усією душею прагнула, щоб родинонька її добрих сусідів кудись щезла, розвіялася, зникла з лиця світу, щоб і сліду від них у хаті навпроти не залишилося. Ні, ви тільки не подумайте, що Ема Павлівна хотіла собі щось із садиби клави Огром'як, щось із майонтку смалів. У першу вуличку Маяковського, яка була недостатньо широкою, але все-таки відділяла від осиного гнізда сусідів, Ема Павлівна разом із чоловіком вважала своєрідним кордоном. Тільки одного разу жіночка перебігла його, щоб подивитися. Чому у своїй кімнаті горлає немічна клавка і відразу ледве не стала жертвою невіженого Макса? Він потенційний убивця. Поки ще не пізно цього типчика треба замкнути. По-друге, оселя Еми Павлівни і Миколи Петровича, її чоловіка, як сестра-близнючка нагадувала клавчену хату. Мабуть, їх одного року й б збудували. А втім, нагадувала і не нагадувала. Веми Павліни росли вазончики. Біленькими крильцями привітно віталися з перехожими фіраночки. І якщо хтось думає, що сусідка Смалів щодня крутилася з надвору, щоб підглядати і підслуховувати за ними, то глибоко помиляється. Вона й справді крутилася, але не для того. Усі шибки в хаті були чистенько витерті ганчірочкою, штахетники побілені вапном, Щелиночки в старих порепаних дверях зашпакльовані, квіточки на клумбі під стіною доглянуті. Ось. А хату навпроти треба розвалити її мешканців вивезти. На такій ділянці міг би вміститися невеликий кількоповерховий будинок, у якому б жили порядні люди і біля під'їзду гралися б діти. Та тільки життя все перекручує. Вони ніколи не приносить бажаного. Скоріше, навпаки. Як мовила треклята клавка, Порядним людям у цьому житті не щастить. Замість того, щоб розметати шаленців, ліквідувати їхнє кубло, доля, наприклад, піднесла їм нову ванну. Не встигла Емма Павлівна здивуватися, для чого це сусіди перекопали своє подвір'я за хатою і коли тільки встигли. Як усе стало зрозумілим. Максим із Мариною пішли на роботу, а вже через якусь годину під'їхала вантажівка. Троє молодиків, крекчучи, витягли з буди новеньку ванну, запаковану в громістку дерев'яну тару. Поки жіночка замітала біля свого ганку, хлопаї вовтузилися десь усередині. Було чути, як вони про щось говорять із паралізованою клавкою, але слів розібрати так і не вдалося. А тоді витягли на світ божий ящик зі старою ванною і, супуче від натуги, завантажили його в автомобіль. «Добрий день, тітко!» – привітався до неї один із прибульців, закурюючи сигаретку. Емі Павлівні відразу не сподобалося, як її назвали. Але добре подумати про це вона не встигла, бо колега того чоловіка підійшов і похмуро заявив, «Потім курити будеш, поїхали!» «А Максима Анатолійовича хіба не має з вами?» Не втрималася, щоб не запитати. «Зараз під'їде», – весело гукнув той, що назвав її тіткою. «З нього пляшка!» Хвильку подумавши, раптом запитав, блиснувши хитрим оком. «А може ви нам налете по краплинці?» «Ні-ні, я не наливаю!» Злякано буркнула Ема Павліна і відступила від нахаби аж до самих дверей своєї оселі. Автомобіль загоркотів уздовж вулиці, лишивши позаду себе сиву хмарку вихлопних газів. Через якихось півгодини і справді приїхав Макс. Він видобувся із жигулів у супроводі русявого чоловіка, який вразив Ему Павліну своїм діловим виглядом. Навіть не привітавшись, обоє попрямували до Максової хати. «Хто б це міг бути?» – подумала вона, поруючись біля ганку. Зазвичай від Людько Макс людей до себе не водив, хіба що пояків. Тут варто зробити невеличкий відступ, оскільки у свідомості Еми Павлівни існував поділ усіх осіб чоловічої статі на людей та істот а жіночої – на людей і тварин. Саме тому вона розлючена так і назвала підступну Клавдію Огром'як. Хіба ж не тваринним життям жила її сусідка?